Hvala onolika kolika je njegova veličina I koliko sam o njemu uzvišenom dolikuje Neka je salavat selam na Allahu poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi ve sallam Na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu uđele vala ponizno I pokorno se vraćamo i svjedočimo Da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah da iz svoje dobrote i svoje milosti i blagodati prema nama Pa ga molimo da nam tu svoju dobrotu, blagodati, milost prema nama poveća Da nam podari korisno znanje Znanje od kojeg ćemo se okoristiti Svoj život po njemu uskladiti i da nam pomogne da se okoristimo od onog znanja kojeg smo već stekli, a doista je Allah sveznajući, svemogući i mudri. Uz Allahovu dželjevala dozvolu na ovom dvodnevnom seminaru govorit o jednoj od najbitnijih tema u životu svakog muslimana i svake muslimanke, a to je kuća vjernika, muslimanska kuća, sretna kuća, sretna porodica. Zasigurno sve jedan od nas priželkuje takvu kuću, da mu kuća bude vjernička, da mu kuća bude sretna kuća, porodica, da se na njegovu kuću spušta Allahova milost, Allahova zadovoljstvo, Allahov bereket, i da iz njegove kuće izlaze mnogi kajrati. Kao što Allah djelavala i kaže u suri Al-A'raf, 58. ajetu, V'al beledu tajibu, jahruđu nebatuhu bi izni rabbi. والذي خبث لا يخرج الا iz lijepog plodnog predjela Allahom dozvolom izniče svakovrsno bilje dakle iz khayrli kuće iz khayrli porodice možemo očekivati mnoga dobra walladhi khabth la yakhruju illa nakida ali iz nečistog predjela teško da će išta šta teško da će ih šta Ako bismo Allahu Allahovu djelavala knjigu Korani Kerim i hadise Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, našli bismo da Koran mnogo govori o muslimanskoj kući, mnogo govori o kući vjernika, o braku, o razvodu braka, o odgoju, Hadisi Allahov poslanika alihi salatu i salam također ništa manje ako najviše u hadisima Allahov poslanik salallahu alihi vaseleme pojašnjava prava i obaveze roditelja prava i obaveze djece prava i obaveze supružnika prava i obaveze muslimana i muslimanke sprem svojih komšija sprem rodbine i slično. Dakle, imamo sve pred sobom. Sve nam je pojašnjeno. Kako kaže Đalla Vala u svojoj knjizi ma farratna fil kitabi minšaj. Mi u knjizi nismo ništa izostavili. Allah, poslanik sallallahu alihi vala wa, alihi wasallam, sve je dostavio. Kada je svoje ashab obavještavao čak i onoj ptici koja leti po nebesima, onda zasigurno sve jednom detalju izvjere je dao pojašnjenja i sve jedan od nas Priželjko je tako u kuću i trebalo bi da se upozna s tim šarijatskim tekstojima kako izgraditi sretnu kuću kako očuvati ojačati imati jako, zdravu, sretnu porodicu o tome ćemo ako Bog da govoriti na ovim našim družinjima međutim Poznato je braći švedske za svako prvo predavanje moje na susretima je o znanju. Jer teško da ćemo šta naučiti. Teško da ćemo ono što čujemo, što čujemo primijeniti u praksi ako doista, dakle, to ne budemo vrednovali i ne budemo pristupili onome što nam se govori i izvjere kako treba. Pa dakle, kao što kaže brat, trebamo biti zahvalni Allahu Đalla Vala o ovoj neizmjerno velikoj blagodati, što nam je omogućio da se sastanemo ovdje u jednoj od Allahu Đalla Vala kuća, da izučavamo, proučavamo njegovu vjeru وياستتمدين على القران وعلى سنته. ادرج له قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في مننده. <تصفيق> nikada senece ludi okupiti u nekoj od allahovih kuća da uče Allahovu knjigu i da je izučavaju, proučavaju, a da se na njih neće spustiti smiraj, da ih neće obaviti Allahova milost, da ih meleki neće nad svojim krilima, i da ih Allah neće pojedinočno spomenuti kod sebe. To je ogromna Allahova blagodana da Allah subhanahu wa ta'ala spomene kod sebe, Allah nebabo, nemajka, osobe koje su nama posebno drage, supruga djeca već svoj gospodar Allah djelavala pa treba se zahvaljivati Allahu djelavala kada nam je omogućio da dođemo na ovakva mjesta i da učimo i izučavamo njegovu vjeru moramo biti svjesni koliko nam je potrebno šerijetsko znanje bez znanja ne možemo nikoliko je trepta joka danas jedemo i pijemo nekoliko puta ali bez znanja nismo nigdje prispjeli ako smo iskreni da tražimo Allahovo zadovoljstvo gdje god krenemo koji god korak da napravimo to treba da bude radi Allaha onako kako Allah, Allah traži I svemu tome se trebamo podučavati. Moramo biti svjesni koliko je vrijedno znanje kod Allaha i koliko su vrijedni oni koji traže znanje. I koliko su daleko, daleko bolji od nas, znani od nas tražili znanje. Nisu se zadovoljavali. I ne bismo nimi trebali propuštati ovakve slične prilike gdje se govori o Allahovi vjeri. Zato trebamo živjeti. Zato trebamo se pripremati mjesecima. Odvajati vi kažete jel, krunu po krunu, kronu po kronu. Kronu po kronu. Da biste došli na ovakav škol. Jer u istinskom znanju je istinski život. Allah Če'l-e-Vala čitajte Kur'an i Kerim i hadise, naći ćete ogromne vrijednosti nebrojene pohvale onih koji traže znanje šerijetsko znanje u suri Taha Allah naređuje svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam da mu upućuje dovu da traži od njega da mu poveća znanje pa kaže vokur rabbi zidni ilma vokur rabbi zidni ilma i reci gospodaru povećaj mi znanje koji trebamo da uči ovu dovu. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Koliko jae ti učimo ovu dovu? Kad smo zadnji puta proučili ovu dovu i kada smo postupali po ovoj dovi. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je imao je ogromno znanje, najučeni, najbogobojazni. Nije mu trebalo, ali Allah dželle traži od njega. Ja i ti smo daleko preči. Čitaj Kur'an Od početka do kraja nećeš naći da Allah naređuje poslaniku Alihi salatu sam da traži nešto drugo od njega Neku drugu blagodat da mu poveća Samoznanje Jer sa znanjem dolaze sve druge blagodate Jer sa znanjem dolaze sve druge blagodate Naročito najbitnije znanje Znanje o Allahu subhanahu wa ta'a I Allahu se žalimo danas na naše stanje, ne poznajmo svoga gospodara kako treba. Da neko od nas zatraži da spomenemo deset futbalera, spomenuli bismo odmah. Ali da spomenemo deset Allaha i Đalewala lijepih imena i uzvišenih svojstava i da kažemo šta znači, teško da bismo znali. Kako da očekujemo da budemo čvrsti u vjeri? Ne znamo svoga gospodara. Ne znamo onoga kome padamo na srđu. Kako da budeš prisutan u svome ibadetu. Kako da ostaneš postojan u iskušenjima. Nisi svjestan svoga gospodara. Ko je on? Kaka je on? Pa naročito nakon ove spoznaje, nakon ovog znanja, kada rob traži znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala, nakon tog znanja dolaze brojne druge blagodade. Allah subhanahu wa ta'la ta u suri Zumer devetom ajetu jasno pravi razliku između onoga koji zna i onoga koji ne zna kod Allaha nisu isti kul hel jaste vile dine jalemun vile la jalemun reci zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju ne mogu biti isti i zasigurno ibadet nakon toga život osobe koja zna za Allaha i koja se drži Allaha i za sigurno nije isti kakav je život onoga koji je daleko od Allaha na dunjanuku samo šta će biti na ahiretu ogromna razlika ne mogu se ni porediti u suri Al-Muđadela 11. ajetu kaže jalla ala jarfailahu alladzina amenu minkum walladzina utul ilme daradjad Allah subhanahu wa ta'ala će između svih vas, o ljudi, uzdignuti one koji vjeruju, a između vjernika one kojima je dato znanje. Dakle, postoje dvije vrste uzdizanja, izdvajanja po vjeri. وَأَنْتُمُ الْأَالَوْنَ إِنْكُنْتُمُ مِنِنِ Ili tako, u drugom kur'anskom ajtu, vi ćete biti gornji ako budete vjernici. A zatim nakon imana posebno uzdizanje jeste po znanju. I Allah džel levala ovdje nije rekao za jednu deređu, za jedan stepen već je rekao deređat. Uzdignuće one koji imaju znanje na brojne stepene, a između jednog i drugog stepena je ogromna razlika. Pa u Ali Imran u 18. ajetu Spominje se jedna od najvećih blagodati šerijetskog znanja. Sve ovo ne bismo samo trebali, a, dozvoliti da nam prođe kroz uši, da čujemo. Trebamo slušati. I trebali bi nam ovi kuranski ajete, šerijetski tekstovi da budu podstrek da tražimo znanje, što je god moguće više. Da živimo za te trenutke. Naši prethodnici svoj su život proveli u traženju znanja. 40 godina, 50 godina tražili su znanje. Znali bi mjesec dana da idu, mjesec dana. Mi ne možemo dva sahata u udobnom autu, putem Nema nekih ograničenja. Da dođemo na mjesta gdje se govori Allaho i Jel. Gdje. se govori o onome za čin smo u velikoj potrebi. Čega smo potrebni. Znali su mjesec dana Jabir ibn Abdelilah radijallahu ta'ala An ashab Putovalo je mjesec dana da bi čuo hadis Čuo ga na pragu I okrenuo se, vratio se nazad Mjesec dana pješke Pješki Neprevozni srest Im drugi Pa ajit koji Oslikava Najveću blagodat znanja 18. ayet sure Ali İmranu kojem kaže Dellala: "Şehidallahu ennehu la ilahe illa hu ve'l melaiketu ve Allah svedoči da nema drugog istinskog Boga koji je dostojan da se obožava mimo Allaha. On svedoči i svedoče meleki i svedoče učeni ljudi. Kaže imam al-Kurtubi, drugi mufessiri da je bilo drugih ljudi stvorenja na dunjaluku boljih od učenih ljudi Allah bi spomenu. Ali najbolji ljudi su učeni ljudi. Kao što je rekao Sufjane Ceuri, rahimahullahu ta'ala, nakon vjerovjesnika nema boljih ljudi od učenih ljudi. Nakon vjerovjesnika nema boljih ljudi od učenih ljudi. Također je rekao ko želi i ko bi želio, ne možemo se vratiti u to vrijeme. Ali ukoliko želiš da pogledaš u skupove vjerovjesnika, pogledaj u skupove učenih ljudi. Ako hoćeš da gledaš u skupove vjerovjesnika, kako su oni sjedili sa svojim ashabima i podučavali gledaj u skupove učenih ljudi kako oni podučavaju druge. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spomenuo najbitniju stvar zbog koje smo stvoreni, ali tako? Ja obožavam Allaha jednog jedinog. Omanxalaktul jinna wal insa illa liyabudun. Ama baš ni jednog đina ni jednog čovjeka nisam stvorio osim da me obožava. Kaže džendbala. Solidarijat 56. maj. Zbog toga smo stvoreni. I Allah spomni to najbitnije pitanje za koje živimo i za koje naša srca kucaju. Zatim spomni svjedoke, pa spomni sebe kao najboljeg svjedoka, zatim Nakon njega najbolje svjedoke na nebesima i najbolje svjedoke na zemlji. Neleke i učeni ljudi. I čitaj redom kuranske ajte koji govore o vrijednosti znanja. Pa zašto da ti ne budeš jedan od tih svjedoka? Zašto da ti ne budeš taj koga će Allah, Allah kod sebe uzdignuti na posebne stepene? jasno dati drugima do znanja da nisi isti kao onaj koji hoda ulicom tam. i zašto da ne budeš onaj koji će se povesti za svojim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi veselam i učiti dovu naši prethodnici i drugi ashabi kada bi proučili ovaj kuranski ajad 114. ajad i surja Taha o korabi zidni ilma zastali bi pa bi rekli gospodaru naš povećaj mi znanje gospodaru moj povećaj mi znanje U hadisima Allahovog pasanika alihi salatu sam također spomnio se blagodati, vrijednosti, koristi, znanja i njegovih nosilaca. Jedan od sveubuhvatnih hadisa, dakle koji obuhvaćaju u sebi mnogobrojne koristi. Hadis Ebu Derda radijel Allahu tealan, kod Ebu Dauda, kod Nesaje, kod drugih šeha albani ga je ocijenio, vjerodostanim, Kaže Allahov poslanik Alihi salatu wasallam: Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhal Allahu lahu bihi Ko izabere put da na njemu traži znanje, Allah će mu zbog toga olakšati put do dženeta. I molimo kod nas da ne želi u dženetu. Sve bismo Ali ne može, kao što kažeš, je safet, Allah ga poživio i podario mu svako dobro i na dunjalku i na hiretu. Mi bismo nekako u dženeta ne znamo njameđuz. Mi bismo nekako u dženeta ne znamo mnogo izvjeri. Koji zabere put da na njemu traži znanje, Allah će mu zbog toga olakšati put do dženeta, zasigurno. Jer kada tražiš znanje, upoznaješ se kako, u kojim situacijama da postupiš. Kako da prevaziđeš, prebrodiješ iskušenja koja se svakodnevno pred tobom postavljaju. Zatim dalje kaže Allahov poslanik Alihi salat svome hadisu: "Wa innal malaikata latabaw ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna." I doista meleki spuštaju svoja krila prema onome koji traži znanje zbog zadovoljstva i svoga zadovoljstva zbog onoga što oni čine meleke stvorenja koja od kako ih je Allah stvorio nikada mu nepokornost nisu iskazali već su stalno u ibadetu poznatovanja da ima meleka koje od kako ih je Allah stvorio koji od kako ih je Allah stvorio su na ruku do sudnjega dana na sreždi do sudnjega dana njihov broj ogroman svaki dan oko nebeske kabe koja je iznad kabe u Mekke tavafi 70.000 meleka svaki dan uđe i tavafi i neće više doći red na njih do sudnjega dana svaki dan 70.000 i takva stvorenja spuštaju svoja krila tebi Kaže Imam Al-Karafi, u svome vrijednom dijelu Al-Zahira, šta su rekli učenjaci, šta se misli pod spuštanjem krila? Meleki kruže oko nas, leti, pa kada nađu skup na kojem se govori Allahoj vjeri, spuštaju svoja krila i dolaze, sjedaju, sjedaju tu uz tebe. Kažu, drugi spuštaju svoja krila da doveza tebe. Pogledaj, Allahova stvorenja koja nikada Allahu nepokornost nisu iskazala. Mi, te, kada vidimo nekog učenog čovjeka ili nekog pobožnog čovjeka kažemo, gdje živ bio dovi za nas? Očekivati je da tvoja doba bude primljena. Mi smo mu kasiri. Imamo griha puno. Ali ti je dobar insan gdje do iza nas? Meleki. Nikada Allahu nepokornost nisu iskazali. Doveza tebe. I brojna druga značenja. Zatim dalje kaže Allahov poslanik alihi salatu vasalam i doista sve što je na nebesima i sve što je na zemlji dovi za učenog čovjeka. Dovi. Traži oprosta. Zašto? Zato što on druge ljude podučava kako da se oni obhode prema onima koji su na nebesima i nebesima. Da ne čine zuluma, da ne čine nereda. Da uspostavljaju doista istinski red na zemlji. Zatim kaže wafadlu alalimi ala alabidi kefadli alqamari i doista vrijednost stučenog čovjeka nad pobožnim čovjekom je ha, nad pobožnim čovjekom nije rekao Allahu poslaniku alehijisalucam nad bilo nad bilo kojim čovjekom već je rekao nad pobožnim ne kaže se za svakog čovjeka da je pobožan poče se kaže za onoga za koga se zna da mnogo klanja Na mnogo posti i opet učeni sprem njega je poput mjeseca sprem zvijezda. Izađi, u drugim citatima, Rivatima stoji kada je mjesec pun, dakle sredinom mjeseca, šarijetskog mjeseca izađi, lunarnog mjeseca izađi i pogledaj u mjesec. Pun. Nema potrebe da se s nekim od svojih ahbaba, drugova, ti skaš da bi vidio mjesecu. Svakoga od nas vidi Pun Ogroman Sprem tamo neke zvijezde To je vrijednost učenog čovjeka Sprem pobožnog čovjeka Zatim dolazi pečat Najveća blagodat znanja I najveća vrijednost I najveća odlika I najveća počast učenih ljudi Što bi nas trebalo podstaknuti Innelulema voracetulembija Doista su učeni ljudi nasljednici vjerovjesnika Nasljednici vjerovjesnika Pa drugi odlaze i traže Svoj mirad, straže Svoj miraz traže Svoje nasljedstvo Od babe, od majke, od ovog, od onog Budi od onih koji traže Nasljedstvo Allahove poslanika muhameda sallallahu alaihi wasallam Kako je dalje došlo Doista oni nisu ostavljali za sebe dinare i dirheme Već su ostavljali znanje Pa ako uzme to znanje uzeo je ogromno dobro Dakle vidite, prvo je neblagodati, koristi. Hadisu kod Bukhari i kod muslima od Muavije, radi Allahu Tealan, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem Men yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din. Kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjeri. Da mu da se poduči vjeri. To jest, kome Allah želi dobro, on se podučava vjeri. Ibn Al-Qa'im, ta'ala, prije njega, njegov šejh, Ibn Al-Tajmija, rahimahullahu ta'ala, kažu da ovaj hadis jasno govori da onaj kome se ne želi dobro da taj ne traži znanje izvjere. Ne mojemo da dajemo dokaz protiv sebe. Ne mojemo da sami sebe trpamo gdje niko od nas ne bi želio da, ne bi želio da stanuje. Zato dakle, budimo svjesni i stalno sebi ponavljajmo ove šerijetske tekstove koji govori o vrijednosti znanja i odlikama onih koji nose to znanje nemojmo samo da ih čujemo već slušamo kako su naši prethodnici govorili nema jednog djela imam šafija imam seuri također rekli su da nema jednog djela nakon obaveznih i bade ta boljeg od traženja znanja nakon obaveznih ibadeta najbolje dijelo jeste traženje znanja ima Mahmed rahimahullahu teala kada je bio upitan o znanju rekao je la nema dakle ništa ravno znanja i da sahti nije ukoliko nije bude ispravan e eh, ovo je bio samo uvod što kaje še je sahtet naša iskrenost u traženju znanja Tu je problem. Složit se, jel' tako? Skupovi su svaka dva mjeseca, svaka 3 mjeseca. Dolazimo. Učimo 10-15 godina, ali nemamo tog znanja. Obmanjujemo i sebe i druge da smo iskreni u traženju znanja. Došlo je u hadisu, men seleke tarikan, koji zabere bilo koji put da na njemu traži znanja, Allah će mu olakšati put do dženeta. Jeste, dakle, znanje se najbolje stiče ukoliko se dođe predučenijeg čovjeka i od njega uči ali se može tražiti na druge načine to mi tražimo na ovaj na drugi, peti, deseti način međutim nemamo znanja islamski učenjaci kada govore o iskrenosti u traženju znanja spominju uvjeten tvrdimo ili tako da smo došli ovde iskreno radi Allaha. tvrdimo, smo došli iskreno da tražimo znanja svaka tvrdnja mora da se dokaže. Je li tako? Ako tvrdiš da si dobar bauštelac, da radiš dobro, da zidaš, ili bilo šta drugo da si, to moraš da dokažeš. Niko neće da prihvati tvoj posao tek tako. Moraš da dokažeš. Kažu islamski učenjaci da onaj koji tvrdi da je iskren u traženju znanja mora da dokaže. Ako tvrdiš da si iskreno došao ovdje, da stičeš znanje, moraš da kod sebe imaš ovih šest uvijeta sada. Sa ovih šest tvari trebaš da dokažeš svoju iskrenost. Smijemo početi govoriti? Bojim se da nećemo daleko dogovoriti. Ali to će nam biti dakle pokazatelj zašto nemamo znanja zašto nemamo znanja i budemo li nastavili ovako nećemo ga imati ako nešto i postignemo to znanje neće biti beričetno kod nas prvo prvi je uvjet da li je posjedimo pred učenim čovjekom da li je pred učenim čovjekom pred onim koji nam govori o vjeri i za divno čudo svi smo im prošli škole ili tako nekih fakultete, nekih zanate, srednje škole. Tražili smo to, kao što kažu, dunjavučko znanje sa svim ovim uvjetima, ali vjersko znanje ne tražimo. Po zato nije nimalo čudo što nemamo znanja, podupiremo zidove. Nema potrebe da podupire zidove, zidovi neće upasti. Ovo dakle govore islamski učenjaci, ovih šest uvjeta. Prvi uvjet da se lijepo, smirano sjedi pred učenim čovjekom. Da se ne okreće lijevo ili desno, ne zavirije u mobitel, ne pije sokovi, Pepsi da se otvara na predavanju i ostalo. Kako tvrdiš da si iskren u svom dolasku ovdje a najmanje vrijeme na posvetiš predavaču? Okreni se tamo, okreni se ovamo, zaviri ovdje, zaviri ondje a najmanje slušaš predavača. U školi da si takav bio i da si odlazio i spavao u zadnjoj klupi, ništa ne bi naučio. Međutim, škola valja se zaposlit, valja se oženit, valja se zasnovati porodicu, valja zaradit, auto kupit, kuću napraviti, moram da učim, moram, ne smije me ni jedna riječ od nastavnika profesora da maši. Zašto je naš odnos ovakav spravjeren? Vjerujemo li mi da je vjera razlog našeg uspjeha i na Dunjavku i na Heretu? Braćo, do Dunjavku ako izgubimo, gubimo samo Dunjavku. Ali vjeru ako izgubimo, izgubili smo i Dunjavku i a Zašto toliko i toliko se trudimo 60 65 godina, možda u nekim vašim, o vašoj državi, ne znam koliko je, 65 godina slamamo se, umaramo i dan i noć radimo da bi smo imali što veću penziju, mirovinu, kad odemo mirovinu, da imamo dobru penziju. A ni u pola toliko ne radimo za ahiret, kada dođemo na ahiret, da što bolje uživamo na ahiretu. Brojni su hadisi došli. kod imamo Buharija i kod drugih hadis hadiskim zbirkama u kojima se opisuju ashabi radijallahu anhum ejmejn kako su so oni sjedili na skupovima, na skupu poslanika ili salosa. I nije čudo što su imali tako ogromno znanje. Nije čudo što se za Ibn Abbasa govorilo da je Bahrul Umme, morez ummeta, bog piosvoznanja. Bio najučjeniji u Allahu knjezi znao sve jedan kuranski ajet njegovo značenje. Drugi Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala s druge strane najbolje poznavao Allahovu knjigu. Znao gdje je sve jedan kuranski ajet objavljen. Sve jedna kuranska sura povodom čega je objavljena i također ajet kaže da znam da neko je učenije od mene. Po tom pitanju Allahu i knjizi da se do njega može doći a ja bišao bi do njega ali nema. Ja sam najučeniji. Zaid ibn Sabit najučenijun firaidu. Muaz ibn Jabal najjučernju halalu i haramu zvijezde čiju historiju slabo poznaju ali zašto su imali toliko znanja zato što su bili smireni pred Allahom i poslanikom Lucan, sjedili i pratili ga pomno slušali pa se spomnio u, hadisim, u hadisima da kada bi sjedili ponašali su se ke ennehum ala ke ennema ala ruusihim utaira Kao da, je na njihovim, kao da su na njihovim glavama ptice. Možda li kako ptica da se smiri na našoj glavi, ako se mi ovre, okrećemo lijevo-desno, nema šanse. Ako otvaram, ako pijem, ako se izvalim, da oprestite na izrazu. Ali oni su sjedili, kaže se u komentaru, kada bi ptica htjela da sleti, ako bi letjela iznad njihovih glava i htjela da sleti, mogla je da sleti na glavu sve jednog njih i da ostane, da se zadrži koliko hoće. Nisu se pomjerali. Zato i mi, ako tvrdimo da smo iskreno ovdje, onda treba dakle da budemo pažljivi, da budemo smjereni, da se ne okrećemo lijevo-desno. Da mnogo šta drugo više pa, pratimo i pazimo nego, dakle, onoga koji nam govori o vjeri. Zatim drugo, drugi pokazatelj. Jel smo prošli napravom? Sami sebi dajte odgovor. Drugo, da svojom unutrašnjošću pratimo predavača. Da budemo skoncentrisani na predavača. Ne samo svojom spoljašnjošću, već, dakle, i svojom unutrašnjošću. Ima ljudi koji sjede ispred tebe kada im govoriš o vjeri on je smiren, on se neće pomjeriti ali ti vidiš da on gleda kroz tebe on ne gleda u tebe, on gleda kroz tebe on je tamo u nekoj desetoj dolini on je čemu desetom razmišlja uopšte te ne sluša on je smiren on se neće pomjeriti na svome mjestu ali razmišlja o nečemu desetom to je to je monafička skrušenost svidjelo se nekom ili ne to je skrušenost monafika licemira koji su svoju spoljašnju skrušili, a unutrašnju s daleko od toga. 16. ajd sure Muhammed opasan opisuje da Allah sačuva naše stanje. Govori o munaficima. Vominuhum mejestemju ilik hatta iza haraju min indike kalu lilladina utu lilme mada kale anifa I od njih, a govorio o i od njih munafika ima onih koji dolaze da te slušaju. Koji sjede kod tebe. Kada izađu, pitaju učenije o čemu malo prije bije riječ? O čemu je govorio malo prije onaj? Nemojmo sebi dozvoliti da, da budemo takvi. Dakle, nećemo postići sigurno znanje Da smo učili škole na takav način sigurno ne bismo postigli zdanja. Da smo sjedili i o desetom razmišljali sigurno ono što nam se govorilo ne bismo zapamtili naučili. A osim toga nemojmo da se poistovjećujemo sa munaficima. U suri je il munafikun. U četvrtom ajetu Allah opisuje munafike i opet kaže Ka Oni munafici su poput šupih naslonjenih debala naslonjeni i šupih što godim se kaže prođe ništa ne ostaje ništa ne pamti jesu tu su naslonili se ali ništa ne pamte ne možemo sebi dozvoliti budemo takvi Treće, treći treći jeste ako tvrdimo da smo iskreno došli ovdje što god čujemo novo nama nepoznato nama nejasno, moramo pitati ne možemo odlaziti s ovog mjesta tvrdeći da smo došli iskreno radi njega Allaha subhanahu wa ta'ala da povećamo svoje znanje a kada su bili upitani, Imam Ahmed i drugi učenjaci šta je to iskrenost u traženju znanja šta da nije tim da bih bio iskren u svome traženju znanja pa je rekao da nije radi Allaha da od sebe otkloniš neznanja zatim od drugih Pa dakle, ako nismo smireni, ako ne razmišljamo o onome što nam se govori, nismo skoncentrisani, ako ne pitamo ono što nam je nejasno, kako da otklonimo od sebe neznanje? Upet ćemo ostati neznanje u sve. I onda, znači, nismo neiskreni. A neiskren biti u ovako vrijednom ibadetu je pogovno. Čuli ste koliko je vrijedno tražiti znanja? I da budemo neiskreni. U svakom ibadetu moramo biti iskreni, tako? A pogotovo, dakle, u ovim vrijednim ibadetima. Pa dakle, da pitamo sve ono što nam je nejasno. Ne možemo, dakle, odlaziti sa mjesta gdje nam se govori o vjeri s nejasnoćama i možda tamo sami tumačiti i postupati kako mi razumijevamo i sl. Dakle, obavezno moramo pitati. Zašto nakon predavanja nema pitanja? Uvijek predavač, govornik, kada završi pita imao pitanja, pitanja nema. Dakle, ili nismo slušali, bili smo... Neda dao Allah, subhanahu wa ta'la, poput šupljih, naslonjenih debala. Ništa nije ostalo nama. Nismo smo što je razmišljali onome što nam se govori. Ili smo došli samo da vidimo, hajde, da čujem nešto novo. Ako nisam čuo. Ili nas je stid da pitamo. Nema stida u traženju znanja. Nema stida u traženju znanja. Stid ne smije da bude prepreka. Vratite se na hadise po najviše, dakle, u sahihu imama Buharije, u trećoj knjizi, u poglavlju o stid prilikom traženja znanja o stidu prilikom traženja znanja spomenuo je rahimehullahu teala imam Buhari brojne hadise s kojima dokazuje dakle da nema stida pa spominje hadise u kojima su dolazile žene hadisi koji govore o pitanjima žena o svojim intimnim stvarima pitaju o hajzu, menstruaciji, poslanika alihi salacom. I on se crveni. Sam poslanik alihi salacom se stidi, zastidi se po crveni, ali kaže Aifa radijallahu ta koja je slušala sveto to, kaže, stid ih nije spriječio da traže znanje. divneli su žene nasarike, ili tako u hadisu stoji, stid ih nije spriječavao da traže znanje. Dolazi žena i pita Allahu poslaniče, kako da se očistim nakon hajza? nakon menstruacije, kaže pa očisti se kaže kako da se očistim a zacrvenio se poslanio sam se nezgodno ima žena što mi ispitala ženu očisti se kako pa okupaj se pa posle pa stavi miris pa kaže gdje da stavi miris ide žena do detalje ali je stid nije spriječavao da pita dolazi druga žena i pravi uvod Zato su te generacije imale ogromno znanje. Nas rijetko što da interesuje. Na mi potražimo da nas nešto zainteresuje, teško. Kad nas mnogo šta na predavanju prolazi, a ne pitamo. Dolazi ashabika o musulim i kaže Allahu poslaniče, doista se Allah ne stidi istine. Pravi uvod, sad ćete pitati nešto što je stiljivo. Čega se čovjek stidi, Allah se ne stidi istine. Ja hoću da znam istinu po tom pitanju. Pa kaže, da li žena treba da se okupa ukoliko, ukoliko se desi da žena polucira Da. A Umu Selema i Aisha stoje. Dvije supruge, Allahov poslanika, Ali Hisalusam stoje. Kaže, Aisha, sacina si nas A Umu Selema postavlja pod pitanje da bi bilo jasnije i prekriva svoje lice od stida i kaže, zato je to moguće Allahu poslanit da se desi, kaže da ukoliko osjeti vlažnost, dakle nisu se stidile zato muđahid učenik od Ibn Abbas radijallahu anhuma a neki kažu da dakle, ove riječi sežu i do Allahovog poslanika wasalam, kaže muđahid ne traži znanje onaj koji se stidi, onaj koji sohovi neće postići znanja onaj koji bude stidljiv i onaj koji bude ohovnik. Dakle, moramo pitati što god nam je nejasno. Zatim četvrto, četvrti uvjet, tako tvrdimo da smo iskreni u traženju znanja, ono što nam se govori, to trebamo zapamtiti. To trebamo usvojiti. To trebamo zabilježiti. Zapamtiti u svojim prsima ili zapamtiti u svojoj svesi. Ili na bilo koji drugi način A to imamo kod sebe Mi često Teško da možemo nešto zapamtiti tako, Nema više šafija Ali je sramota Da nam se govori o vjeri A mi ni na koji drugi način ne pamtimo Odnosno niti bilježimo Niti snimamo niti, niti. Dajemo do znanja koliko nam je vjera sveta A hoćemo do dženeta A ne može do dženeta bez znanja Džennet je prekriven iskušenjima, za nije došlo u hadisu. A džennem je prekriven strastima. Ako je to tako, kako, kako kaže šehtu Islama Ibn Taimije, ta a jeste, onda znajte da u džennet ne može ući osim preko iskušenja. Znajte da ćeš biti iskušavan. Kako ćeš prebroditi ta iskušenja? Kako? Ako ne budeš pitao, ako ne budeš tražio, ako ne budeš učio. I da se u džennem ulazi preko strasti. Kako se sačuvati strasti? Dakle, moramo da to pamtimo, moramo da to bilježimo, moramo da to zapisujemo. Ne smijemo dozvoliti da ono što nam se govori samo tek tako prođe. Došlo je u hadisu, poduži hadis, zabilježu za mnogi. Hadis vjerodostajem. Kaže Allahu poslanika ali sallam na kraju Budite milostivi prema drugima Pa će se i prema vama biti milostivo Opraštajte drugima Pa će i vama biti oprašteno Da bih rekao Teško li se ljudima Koji su poput lijevaka Doslovno privod Teško li se ljudima koji su poput lijevaka? Imali Zašto se koristi lijevak? Ljevak je ili tako gore Širok A dole uzak Koristi se da se kroz njega u nešto drugo u nešto uspe. Ostaje lišta u njemu? Ostaje lišta u lijevku? Teško li se ljudima koji su poput lijevka? Sipa im se mnogo, daje im se mnogo, međutim u njima ništa ne ostaje is curi sve. Mogu da budemo takvi. Kaže poslanika, ali sam. teško li se takvim ljudima? Pa nemojmo dozvoliti da nam se govori i govori o vjeri, daju nam se savjeti Daj nam se znanje kako da se nosimo u životu na ovom svijetu sa svakodnevnim iskušenjima. Mi to bahato popratimo. Ne bilježimo ni na koji način, a zapamtiti teško, ne možemo. Punismo grijeha. Punismo grijeha. Jedna od najvećih prepreka u pamćenju, hifzu je su grijesi kako kaže ima mali krahin mu Allahu taala kada je bio upitan ima li nešto da pomaže hifs da pomaže čovjeka u hifsu pamćenje kaže ako ima onda je to onda je to ostavljanje grijeha i poznat vam je slučaj sa Šafijom jel' mi kada čujemo taj slučaj dobro da znamo kako se zovemo imam Šafija je vidio samo dio ženine pete od i trebao je koliko puta da čita stranicu ha? prije pročitao samo jedan put i zapamtio sada je trebao da pročita dva puta a mi da 20 puta ili 200 puta pročitamo teško da ćemo i znati zato što smo puni grija poznatvojim slučaju imam Buharije imamo Buharije kada su htjeli da ispitaju njegovo znanja pa, pa su ga doveli pred desetericu šejhova i svaki od njih je rekao deset hadisa sa sen, senedima sa lancima, ispremetao lance i hadise imam Buharija sjedi i nije problem on zna sve te hadise ali je čudno da je zapamtio i onako kako su oni rekli sve pogrešno, pa kaže ti prvi koji si rekao hadis tako, tako, tako, tako s tim lanzem prenosaca, nije tako već je ovako i stotinu hadisa odmah zapamtio kako su oni neispravno rekli pa on ispravio Imam Termizi rahimehullah taala sjedio u mjestu, na skupu kod Šeha i kaže citiraj mi hadise, pomoj pa citiraj 40 hadisa sa senedom i ponovi. Odmah. Ali tu su ljudi bili koji su malo griješili. Kada ih pogodi musibet, kada ih pogodi iskušenje, znali su odakle im dolazi to iskušenje, zbog kojeg grijeha. Pa Muhammed ibn Sirin rahimehullah taala kaže, kada ga je snašlo iskušenje, teška financijska situacija, dug ogroman kaže ja znamo da kako dolazi ovo dolazi od griha koji sam učinio prije 40 godina zato su bili enciklopedije živi islam riznice znanja koje su hodale iskrenost također nam pomaže u hifsu kako kaže ibn bas radiyallahu anhuma onoliko koliko je čovjek iskren toliko i pamti pitajte mnoge za metode kako zapamtiti Allaha u knjigu kako naučiti Allahovu knjigu, spomen će ovu, onu metodu, ali prva metoda jeste iskrenost, da budeš iskren, da traviš Allahov zadovoljstvo, da ne budeš od onih, došloju hadisu, i šeha Albanija ocijenio vjerodostanju, rahimahullahu ta'ala, ektheru munafiki ummeti il-Qur'a, najveći broj munafika iz moga ummeta jesu Karija, učači Kur'ana. I brojnje druge metode, Zatim peti pokazatelj Rad po tom znanju Rad Ako tvrdimo da smo iskreni U traženju znanja Da dolazimo u džami Ili druga mjesta gdje se govori O Allahu lohoj vjeri da dolazimo Da od sebe odklonimo neznanje Ništa nam ne vrijedi to što ćemo I biti mjerni I što ćemo biti skoncentrisani I što ćemo pitati za sve naše nejasnoće I otklonti te nejasnoće I što ćemo sve to zapamtiti ili zabilježiti, ako to bacimo za leđa. Ako ne budemo radili po tome. Cilj znanja upravo je rad. Da se radi. Da se radi po tome. Kako kažu je li el-ilmu shajara Znanje je stablo, a rad su plodovi. Rad su plodovi, mi trebamo plodove. Nama ne trebaju samo enciklopedije, hard diskovi od terabajta i terabajta koji znaju što god ih upitaš, nama trebaju živi primjeri. Nama trebaju ljudi koji žive islamu, koji rade po tom znanju. Ako budemo samo tražili znanje, ne budemo radili po tom znanju, to će biti dokaz protiv nas. Poznat, poznata vam je Sura Elovašija, početak Sura Elovašija govori o tome, Hal ataka hadithul gashiya wujuh yawmin khashi'a amilatun nasibat tasla naran hamia jelti dosla vies to teжко i nevolji kada će neka lica biti prestravljena koja lica koja su bila naplaćena na dugoj aluku patila se tasla naran hamia a na kraju će biti bačena u đehannamskom vatru a radili Nisu radili kako treba Nisu se podučili Jer nije bilo iskreno Radi Allaha Pa također u suri Et tekasur El hakom tekatur Hatta zotumul makabir Natječete se u gomilanju Sve dok ne dođete do svojih kaburova Kažu islamski učinjaci Čak i u znanju Ovi ajati se odnose čak i na znanje Natječu se ljudi u gomilanju znanja Ne rade potom tom znanju. El Kur'anu Hudjetun leke walik wa Hadis Allahovu posanika Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe Dokaz za tebe, budeš li radio po njemu Dokaz protiv tebe Ukoliko ne budeš postupao Takve rad To se od nas traži Nemojmo zaboraviti Da sve jedan od nas, muškarac ili žena Kako je došlo u hadisu Sutra na sudnjem danu Neće pomjeriti Svoja stopala dok Ne da odgovor na četiri pitanja. Ta pitanja znamo, jel tako? Pripremamo se za njih. Studenti, školarci, kada dođe kraj godine, kada dođu ispiti, rokovi izađu i daninoć uče. Zašto? Zato što ne znaju kakva će im biti pitanja postaviti. E mi znamo, u kaburu znamo što ćemo biti pitanje. ko je tvoj gospodar? Koja je tvoja vjera? ko je tvoj vjerovjesnik, poslanik? Na sudnjem danu kada budemo proživljeni i dođemo na makšar, zauzmemo svoje mjesto, nećemo više se pomijeriti sa tog mjesta dok ne damo odgovor na četiri pitanje. U, šta si, u čemu si proveo svoj život? U šta si potrošio svoju mladost? Svoj metak, kako si ga stekao i u šta si ga potrošio i što si radio sa njim što si znao? Šta si radio sa njim što si znao? Dakle, bićemo ćemo pitanje. Tražiti znanje moramo, ne mojmo da nam šetan priđe pa kaže dobro, onda ja ću manje tražiti znanja. Kako bi sutra manje bio pitan ili nikako. Ne, na početku knjige odma Kur'an i Kerima Allah pojašnjava da moramo učiti, da moramo tražiti znanja. Spominjući dvije skupine, oba dvije su osuđene na propast, jel tako? Kada kažemo, ihidine siratal mustaqim, uputi nas, ili sačuvaj nas na pravom putu, siratal ladhina an'amta alihim, na put onih, kojima si ukazao svoje blagodati. Takvi trebamo biti. Kakvi, kako da budemo na tom putu? Spomnijem se posli. Gajri l-magzubi alihim ulad dalim. A sačuvaj nas puta onih, na koje si se rasrdio i koji su zalutali. Oni na koje se Allah rasrdio Jesu oni koji su imali znanje Nisu radili po tom znanju A oni koji su zalutali Jesu oni koji nisu tražili znanje Već su obožavali Allaha kako su htjeli Allah se rasrdio na prve Imali znanje Nisu postupali po tom znanju A drugi su zalutali Zato što su htjeli da Allaha obožavaju Kako su oni htjeli Zato je jedan od sigurnih razloga Skretanja s pravog puta. Makar bio ne znam ti ko. Ako budeš htio Allaha da obožavaš onako kako ti hoćeš, skrenut ćeš s pravog puta. Kako su rekli naši prethodnici. Skrenuli su zato što su obožavali Allaha kako su oni htjeli. A da su obožavali Allaha kako On hoće, ne bi skrenuli. Dakle, trebamo da živimo po Koranu i po sunetu. Povjeri koju nam je Allah objavio i potpunju i s time svoju blagodat prema nama upotpunio i zadovoljan je samo takvom potpunom vjerom. Takvu vjeru trebamo živjeti, a ne dakle uzimati što nam odgovara, nije to za naše vrijeme. Nemojte biti strogi, nemojte pretjerivati i slično. Čuvajte se toga. Čuvajte se takvih riječi i takvih postupaka. Ova vjera, ona je trajna do sudnjega dana. Poslanih sallallahu alihi wasallam i šariat kojim je došao i trajan do sudnjega dana. Ja nas kuljaju, nas inni rasulullah ilekum jami. Reći, o ljudi, ja sam svima vama poslanik do sudnjega dana. Da ke obožavamo Allaha onako kako Allah traži od nas, ne, dakle kako mi hoćemo, to je siguran put do zablude. Pa se jasno dakle spomni Jedni su tražili znanje, nisu radili, drugi nisu tražili znanje, pa su zalutali. Nama i šaret jeste da tražimo znanje i da radimo po njemu, pa ćemo tako doći do pravog puta i biti na pravom putu, ustrajati na pravom putu. Dakle, bićemo sigurno pitani za ono što smo znali. Moramo tražiti znanje i moramo raditi moramo raditi po tom znanju. I šesti pokazatelj, a to je da pozivamo druge Jer je došlo u pojašnjenju kod imama Ahmeda Šta je to iskrenost u znanja Da od sebe otkloniš neznanja Zatim od drugih Da od sebe otkloniš neznanja Zatim od drugih I o tome prejasno nam govori Sura El Asr Koja Kako kaže Imam Shafija Da je samo ona objavljena Da Kur'an Predstavlja samo Sura El Asr Bila bi dovoljna ljudima Da nije objavljeno ništa drugo od Kur'ana Samo sura Elasr bila bi dovoljna ljudi.